Se irrati ostidau, dana radioformulea, selango puta mierda Pincha Nairola, colega, 107.5 FM Barazki bizidunak, ortuaren alde izkutua Saka tus raíces y deja de vegetar Battsu dioten ez, behinola, aralar mendilerroan dagoen martxabaleta izeneko zelaigunean, gentilak euren festa paganoetako bat auspatzen zeudela dantzanari omen ziren. Bapatean, sortaldetik laino dizdiratzu bat euren gana aurbildu zetorrela zuten. Argi hararoa ark, erabat lil liluraratu zituen ez, lasterka, Eurekin bizi zen gentil, zaharrena, zenarengana gana aurkubila joan ziren. Azken honek, laino eta izarren inguruko jakitu nospea baitzuen. Gentiltzarrak, laino bitziura ikustean, gentilen, gentilen biltzarrari modu atxekabe zuzendu zitzaion. Enes -ok, esan omen ziren, kismi jaioa eta gura amaiera iritsi da. Nik ez dut gehiago bizi nahi. Horregatik kotoi, Botana sasuea amildegitik behera. Eta honela bada, gentil zaharraren naia bete eta bertan behera amildu zuten, modu tragiko honetan eriotsa topatuaz. Bien bitartean laino dizdiratsua gero eta geiago hurbildu joan. Jada babesle kubilla iesi sijoan sijoan ikusmena bera ere itzutzu itzutzen ari hasi selarik. Une hartan arrastaran izeneko lekuan dagoen pagadi batetara ailegatu ziren. La haien denen gainean jarri bezain askar, gentilak arripilo baten pean lurperatuta gelditu ziren. Gaur egun, arripilo hori gentil arri deitzen zailo. Otz, de gentilen arria. Gentilen hizkuntzan kismi izena, risto izenaren parekidea zen. Halere, Ez omen ziren gentil guztiak orduan nil izan. Aietako bakar batek bizi iraun izan zuen. Gentil honek, Euskal Herria osoan, kismiren jaiotza iragarzen du. Bere izena, da. Herri zaharren arteko elkartruketak betidanik existitu dira. Arlo ezberdinetan, baita zinesmenen edo mitoen atalean ere. Hori dela eta, mitologia ezberdinetan antxeko esau garreak topatu geinkez. Baina, purbet sakondu eskero, ezberdintasunak ageritu egiten direzaren, abide Adibide moduan, urrengoa hauek. Emakumearen papera Euskal mitologiaren jainkosa nagusia emakume bat da. Mari jainkosa Ez da erraza, ezagarri hau beste kulturetan topetut, topautea. Ezagunena agian, handetako patxamama. Amalurredo mari, da boteretsuena, eta mariren aginpean, beste izaki magiko guztia daude. Hauza horrela da, bai, baina kugana heldu direzan kondairak aztertzen badoguz, pertsona efemenei noen egin beharrak sozioelohokiko, soziologikoki emakume emakumei lotutak lotutakoa dira. Arropa garbitzen agertzen dira, aurgintzan laguntzen, askotan entzun euskal matriarkatuaren ideia zalantzan jarriz. Izen ugari. Herri txikia gara, baina mitologia arloan isugarriskoa beratasuna dogu. Orografi latza izateak bailara batetik bestera izenak kondairak eta bar aldatzea sortarasi sortara, sortara eban pertsonai mitologiko askok izen bat baino gehiago dute lekuaren arabera bisitorkearen eraginez anbotokomari txindokikoa dama señories orgina izen ugarirekin izendatu zituzten. baina askotan pertsonai baten esaugarria beste leku batean beste izen bat duen beste pertsonaiak betetzen ditu <mintos> mitologia hurbilla Izaki magiko hauek gure artean bizi bizitzen direz. Kultura klasikoetara jotzen badogu, berriro ezberdina dela ikusi dezakegu. Euskal pertsonai gehienen iturbura eta bizitokia amalurra da. Ez Olimpo edo zerua. Beraien arazoak gizakion arazoak zirezan. Harreman narat naturalak egoazan gizaki eta pertsonai mitologikoa bitartez. Izaki batzuk honak ziren, beti laguntzuko prest eta beste batzuk arriskutsuak. Ahozko mitologia. Kondairak eta harrikoia errikoia, belaunaldiz, benaul, belaunaldi pasatu da. Ahoz, hao, idatxiga be, ogei garren mendera aile arte. Idatxitako lehenengo datuak bizitaria jasotzen zituzten, erromatarrek eta bar. Beraiei esker, jakin geinke zeintzuz irezan pertsona imajiko batzuk, zen olako herritoak buru, burutzen ebiesan lurralde hauetan, eta bar. Zuak, Garrantxe handia izen dau imaginario kolektibo euskaldunean. Izan ere, mitoen transmisioa zu inguruetan ematen baitzen gehien bat. Nahi eta nahi ez, erani eragin handia burutuz. Ondua... Kristautasunaren aurrekoa. Gure lurraldetako iturak eta mitoak paganoak ziren. Kristautasuna ailegatu baino lehen zeudenak. Esan beharrekoa da, Paganoitza latineko paganuz berbatik eratorria dela. Eta baserri girokoa edo landatarra esan nahi du, eta kristautasun aurreko er, erlijio politei, politeiztei deitzeko mespretsuzko izendapena zen. Politeismo euskalduna, sinesben berriekin batera nahaztute agertzen da sarri. Mestizaje berezin moduen. Kristautasunak transposizioa erabilie hau da, paganoen kontra egin beharrean, haien mito er, mitoak erligio berrian barrenatuten biesan. Eruen leku sakratuetan eraiki zituzten templu barriek. Gaur egun, ondino, ama virginari euskaraz andramari deitzen jako, mari jainkosari deitzen jako modu berean. Izenen antza ondiari esker, mari maria, mariren kultua arm ama virginaren gurpen bilakatu zan. Euskal herrian existitzen direzan ama virgin guztiak, Arantzazu begoina tibabalitza antigua itxiar batez batez be. Baina pasahau gintzesan gatean kritikara. Historia gile asko kaspimarratu moduen eta anuntzi aranak ederki aierazi moduen, edozin mitologik manipulazioikararagarriek sufritu ohi dauz interes jakin batzuen zerbitzure izan intelektuala, izan politikoa. Batesbe, maz media delakoak dausenetik. Euskal Herrien esaterako, asko erabil izan da eraikuntza nasionala egiteko. Eta botoko mariren kasuan, sexuen berdintasuna aldarrikatzeko. Espekulazioak egiten dira eta eta gero bein eta berriz errepikatu. Jaterrizko mitologia galdu eta New Age tankerako kontsumorako produktua sortuten delarik. Georges Dumézil, filologo eta historiagile frantsesak Triumfo Triumfo Triumfun triumf funcionalidad protoindoeuropea deituriko hip hipotesioa aurkezten dozku. Honen arabera, proto-indo-europea herriek mitologia erabiliz, gaurko egunerarte heltzen dan eskema sozial sortu ebien, non gizartea hiru kasta edo estamentutan banatzen san beti. Otoitza egiten ebienak ebienak edo oratores Borrokatxe nebienak edo bellatores, Eta lana egiten nebienek edo eh, laboratores. Kondaire eta mitoen controlas jabetxeak Dekon garrantxie agerri da amen. El país que no tenga leyendas, dice el poeta, Está condenada a morir de frío. Es muy posible, pero el pueblo que no tenga mitos está ya muerto. La función peculiar de esta clase de leyendas que son los mitos es, en efecto, expresar dramáticamente la ideología de la que vive la sociedad, mantener ante su conciencia no sólo los valores que reconoce y los ideales que persigue de generación en generación, sino ante todo su ser y estructura mismos, los elementos que la constituyen, justificar, en fin, las reglas y las prácticas tradicionales sin las cuales todo lo suyo se dispersaría. George Dumesil. Ongi etorri dan hori, barazki bizidunak saio berri batera. Gaur, kristautasunak paganismoari hartutako herri eta aspakizuna kontbelteko dugu. Espero dugu danen gustuko izatea. Asteko hemen da gaurko barazki salda. Aurrera saioagas. Asteko barazki salda. Bueno, barrio gaurkoan, azkapena mugimendua, inter... mugimendu internazionalistako boskideak absoluatu dituzte. Beraz, gura atletik sorionak asko posten gara, gogoratu, internaliz... inter... internacionalismoa ez da deleitoa. Internazionalismoa ez da delitua eta era eraberean eslitzateke delitua izan behar adirazpen askatasuna eta satira eta kritika egiteko askatasuna, baina oso ezaguna egin zaigu atzotik ona, arañuti, arañunetik ona, titiriteroen kasua. Bueno, emendik, elkartasuna eman nahi diegu onelako taldei, ez bakarrik Madrilein gertatu den kintza honegetik, baizik eta aspalditik eta jaso izan dugun kriminalizazio eta zentzura zaiakera guztien gatik, vale? Eutxi hor eta animo peña. Bueno, eta honen arira be bai badierazpenaskatasuna eta berdintasuna eta araso sozialen gainera bai, geur Bilbon orongo da Angela Davis. La mitika militante las panteras negras hor horegon eh? bueno, zan hor Kriston borrokan ba bai belttzen eskubide eh, bai, sozialetan ba hor estatu batuetan borrokan eta. Bueno, emaku memborrokanbe bai eta bueno be, be arazo sozialen borrokan ehs eta bueno ba gaur bilbon egongo da anima saitesie eh? ba, ba txarlara joateko edo eta ez dait interesgarria da interesgarri edo, olako jente hamendi pasatea bai ehs ahia e, kontetan doskun bere borrokas eta holan eta bueno ba hemendik elkartasun holako gausetan borroka sausen gustioi bai eta xinma ehs hor goazen aurrera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 Dolantzatu, kontsen. Ikasten, irakurtzen, pentsatzen, eraikitzen. Erro kritikoak asalaratzen. Aterik ate kantari gatoz, makilta ahots hozengu. Etxeontako nagusi jaunak etxeko andrea. Jotzen du Kolpe eta kolpe aldaba Hotsa mututuz albada Baserri ontako osaba zarrak erabiltzen du alaba Kalean jator ziaro Etxean dena birao Xenar onaren labanak zeuskan odolgorrizko bi hau. Maialen Lujanbio bihontzuten gabiz, Euskadi Erratiko Faktoria programarako egindauen azkenengo kolaborazioan. Eh, Santag eda aprobetxatuz, kopla batzuk errezitatzen dauz, betiko moduen bere kritika zorrotzagaz. Eh, gaurko... Gaurko programa hasieran e, oleak aia ja, saldo moduan inauteriak aprobetxatu eta hori bezalako tradizio batzuk komentatu gure dugu soloan sakontzen programa honetan. E, gaur egun arte jasodugu zen tradizio asko eta asko, orain lotzen dira zuzenean. Ba hori, kristautasuna gaz, baina e, nauteri edo santake da bezalako e, gauza batzuk egiatan lehendik ere, kreta, kristautasunen aurreko garaietan ere, ospatzen ziren eta paganismoaren epokan kokatzen dira egiatan, ez? Hau bueno, da nada, saldu gure duguna. Eta igual, hasiko gara ba, epoka pagano hori apur bat esplikatzen, ez? Eta hori asaltzeko, ba, zertan oinarritzen zan, sistema hori, eta barra asaltzeko, ba, kontatuko kontatu kodosko, detaile oso interesante edo kurioso bat, ez da? Bai, bai, bai. Ba, paganismoa zertan oinarritzen zan eta garai horietan bizi ziren pertsonak zuten zinizmen sistema ulertzeko, e, oso adierazgarri direz, e, gara jorietako eta batzuk aurrarte iraunduten e, ilabeten izenak, ez da? E, nekazan mundua zutelardatz argi dau, Eta ustaren eta eguraldiaren inguruan, bai eguzki jarri e, Eguzki eta jarriaren joan etorriak Adirazten dituzten izena direz danak, ez? arinarin arin konteko txuek, bueno, apurtzuet ba, Urtarria daitzen bine izotzia Izotzaren hilabetea ido, edo hilbeltzabe bai Hilabete iluna gogorra. Otsaian, Otza, otzoen hilabetea zan Zese hilabetea daitua, zesenaren hilabetea Martzoari epaia deitzen dutxien Zuaitzak epaiteko edo mosteko hilabetea Apirila Jorraian, zan. Alorrak jorratzekoa. Maia bai oztolla, edo lore hilabe bai, loreen ilabetea. Ekaina zan, ba ekigaina, eguzkia, gorenen zegoen hilabetea. Uztaila, ustabiltzekoa. Garilla deitu ebe bai, gar, gariaren hilabetea. Abustua, agorria, agorraren, edo le, le, le, leortearen ilabetea. Iraia, iratzeak biltzekoa, garo iabe deituten dut ziren. Urria, urrak biltzeko iabetea zan. Azaroa, edo azi iabe deituten zan, hasiaren aroa, e, salako. Eta abendua azkena, neguia, neguarena. Esan beharra daup, e, latinetik, de, eratorria dizela, e, oingon martzoa, apirila, maiatza, bustua eta abendua behar. Azike, hor dugu zua informazioa apurtzuet, gure basu gehiago inbiztietako, aurrera. Mm -hmm, hori da, hori da, beraz ikusten da hori antzinako tradizioan, ba naturagas, naturagas lotzen dela sinesmen sistema osoa batez ere, ez? Hori, eh, orain euskal mitologia dena oso antziña, kristautasuna baino lehen, zan, eh, berta momentu horretako erlijioa nagusia, Ezen um, ipuin sorta bat, baizik erlijinua zan Eta ondo dakigo, ba hori, euskal mitologiaren figura nagusia dibidez dala Anbotoko dama, ez? Bueno, hau divinitate lur tarra zen, ez? Ezen zeruko eh, eh, izakibat, baizik eta zen gure mendietan, gure basoetan, ez? Lurra eta naturaren jainkosa, ez? Azienan oleak ere haipatu du, beste kultura batzutan Lurra eta jainkosa, lurra eta naturaren jainkosa ama lurra denan Ba dibidez patxamama izenarekin ere ezaguna dela, ez? Ba, gurean zekeneukan Mari. Baina ojo, hombotoko dama, Mari, momentu batean, momentu batetan Euskal Herrian, bi herliginio batera bizi izan zirenean, bueno ba, antziinako Euskal Sinismen zinez, horreik, eta kristau Sinismen indartxue horrek elkarrekin bizi zirenean, ba hemen, leku askotan bezala, gertatu zen bat deitzen dena sinkretismoa. Sinkretismoa da, e, erlijioek e, beren detalle batzuk, aldatzean beste erlijioen eraginez, konbibitzen dutenean leku batetan, ez? Eta bueno, ba, gure kasuan, Euskal Herriaren kasuan biei pasatu zitzaien, bai kristeotasunari eta bai e, paganismoaren e, e, sinismen desberdinei, hori ba, hartu zuten batek bestearen ohitura batzuk eta alderantziz, ez? Adibidez, geroago asalduko dugu e, San Juan eta Santa Geda egunetako oiturak, bueno, ba, aurrekoak direla, ez? Baina orain santuen izenekin Elisa konartuta jaso dugu, eta bueno, ba, gure garaian honeindik ere ospatzen duguz e, Oiturak mm, berdintzuak, ez. Alderantziz bebai pasatu zen. Holan e, teoria nagusi batek dino, anbotoko damak mari izena hartzen daguela prezisemente horregaitik Jesukristoren amaren izen berdina eukitearren, bai? Beste teoria batzuk ere badaude eta bueno, oraindik ere ondo oso, oso ondo ez dakite non dira torren izen hori, baina e, kristautasunaren eragina teoria garrantzitsuenetako bada. Eta bueno, eh, antzeko historia bat ere pasatzen da zugar jainkoarekin, ez? Eh? Jatorriz Sugaritzorako jainkoa zen Sugar, Mariren bikotean. Eta bueno, ba bazen hori jainko bat, ba biztien e, ingurukoa, baina sinbaz eh ona Baina kristautasunaren eraginez Deabru moduko figura heldu saigu garregun eta ez da Deabrua bera, baina nahiko gaiztoa eta iluna bada, ez? Orduan sincretismoa ez da bakarrik pertsonaia e e batzuekin gertatzen e non, e e jasotzen non ditugun e pa paganismokoa kristautasunen oituretara moldatuta, baizik eta pa paganismoan bertan egon ziren gausak aldatuta, aldatu egin ziren, ba, konbibitzeko beto, ez? Segeiago aldugu komentatu, bueno, e, e, pertsona ja hauekin gertatzen dena, Be bai, gertatu zen adibidez lekuekin, bai, e, tokiekin. Adibidez, lekurik argiena, aralar, e, aziera aipatu dugun ipuña, ere aralarren bertan gertatzen da. Euskal mitologiaren hainbat eta hainbat kondaira bertan e, pasatu ziren mariren agerpen pila bat, azkenengo gentilla, e, erentzubearekin borroka famatu hori, eta bar. Eta gero kristautasunak kondaira hauek moldatu, eta e, bertan jarri zen, ba, San Miguel ere bertara joan zela erentzubearekin borroka txera, da. hori e, bueno, da kontatzen dena gaur egun, estan? Eta gaur, ba, bertan, Aralarreko mendietan topatu ditugu leku o, nahiko hurbila batetik bestera, ba, hori San Migueleko santutegi kristaoa, eta es oso hori ba, gentilarri paganoak, bai? Bertan Aralar mendian. Hori da bi erlijio nagusi horientzako benetan gar, leku garrantzitsua izan zelaren seinale. Rekor. Tempora de Rekor. Artok takarik, exean gordetako. Sapota zurek, zuten erretako. Ora izan. Bueno, hemen ba saiatuten gabe esaten da ezelan, eh, ba kristautasunak orionek esan debe moduen ba, Olan gizartea eta olan kontroletako apurbe, ba, mitologia kontroleus ba gizartea kontroletako. Ba, zelan, e, hibilizan, apurbet, barneratzen edo akopletan bere geusetara ba, aurretik egoazan oitura eta sinesmenak, ez? E, argi dau, ba, aurretik egoazan jenteak ez eukala horako sinesmenak enun todopoderoso iten dauela danetik, gainera gizak itxura dekona. baizeketan miresten iresten zeuriesela beste geuze batzuk, ez? Ba, izarrak, eguzkie, e, zerue, lurre, ez? Ba, geuzek, eolane... E, ikusten da argi zelan zeukien, ba, lurregaz eta inguruegaz, olako elkar hartu eman bat, eta asko zentitan zeuriela, ba, eurek zeukaten ingurue, eta, eta euren bizitza eguala, e, naturan inguruen, o, oso parte zirela naturatik, ez? Orduen Hor duen, hor, geuregun, eldu jakusen ospakizun batzuk, e, hartatik ona, hor adide San Juanena, hor egiten dugu zue, eh, oso adide esgarri da bebaizuena gelditu izin dana, ba, lenbe komente edo zelan zuek eukin deuen kultura pagano horretan ba, eguzkien ez dakit itxurea edo olako geuse poteretxu baten itzurea eta horrein inguruen ba, olako geuse kontetea. ez. Baina San Juan izain aurretik ba, benetan eh, hemen ospatuten dana da eh, udako sostizioa. Esta? Eta horrei sostizio de verano serdan, ba, benetan da eguzkiek lurrerekiko dekonean ba, punturik altuena. Eta hori ikusten da zelan hilabetetan bebai, es, ore esan dugu aurkenek zelan justo ekainean ba orsan, momenturik altuena. Orduan Eh, horrek ulertan seurian moment, momentu bat aldaketa momentuet eta hori gurtzen seurian edo hori espatzen seurian, es, basala momentubet non eguzkien sikloak aldatu iten ziren eta horrek eurentzat baseukan ba onura bat edo euren e, bizi moduen holako influentzia bat, es, edo bai usta batzeako edo eraiteko edo holako gauzetan. Eta benetan, San Juan egun horretan ospatzen dogune da ba, eguzkien ziklo bat non hainbesteko poterea deko, non gure bizitza, ba, gaur egunez, beste gauzera daiketan gara, baina beregunean, non naturagaz hainbesteko relazinoa eukanean bizitzak, ba, esan cambio momentu bet. Eta eguzkiegoanean momentu horretan, ba, eurekulertan zeurien, e, ba, eguela aldaketa bat, eta hori ospatzen zan, eh? zelan elan, ba, uda etorren, eta, ba, usta garaiak, eta, eta, da, nada, lakoa, ez, da? Orduen, e, San Juan horretan ospatzen dugune da egunik luzena. Horbadau bai eh neguko hosticioa eta coincidan the world ba, benduen inguruan ba, benduen bukaeran ospatuten san gero kristianismo ba, bueno aldatu deu fecha batzuk, eta eta hor ospatuten dana benetan da e, gaurik luzena eta hor sarrera ilbeltzera ba, hor e, zelan ile ilunbet eta eta ba, ospatu edo Hori ba, izan, ulertan zeurien bazala geuen luze bat, zelan ziren garaibat txukilunek, eh, non eguzki ez da urtetan, ziren momentu eguzki ez da urtetan, ziren non bizitxa B, ba, gitxia uiten dan ez dauelako argirik, eta ba, ulertan zeurien, euren bizitxan kanbioak zirela argiegas, eguzkiekaz, hilargiegas, eta tal. Horrek, bebai, ekarten dozku esatera, Eh, sostizio de, de inbier horretan geur eh, ospatzen dogule gule ba, gabonak. Gabonak. Eta alanda guztiz be Gabon horretan gelditu jako onino leentxona. lehenjo honek konte duena, zelan da torren azkenen goientila kontetan zelan da torren cristianismoa eta atxetida torren kaka guztiau are kontetan dozkuo niño gelditu iaku, zelan da torren kontetan tu, tu, tu, que viene todo el marronete aquí, ahi, chale peña, peña, peña es da gizueta, desfigure da purxuet ba, capitalismo agaze bai, opariek eta tal baina benetan ser, gelde, ser dan benetan ba olentxero dator dan hori abizetan cristianismo abadatorrela y que nos agarremos que vienen curvas hori da benetan olentxero en historia ia Bueno, gero natura gase relaciones ta bebai badekugu sequinoxioak, eta equinoxioa dire eh, beste momentu batzuk non eguzkien eh, sikloak badau sortarte batzuk, ez dire ba equinoxio de invierno ta de verano moduen bai aldatuten die la urtaroa gustiz eta eh zelan eh, joten dotxo mundueri, oni dire igual cambio lebe hauak, baina hor badire, sostizio, o sea, equinoccio, que mo tendiren dire que egune eh de quiena ira un pembardiñe. Orduan hor esaten da el equinoccio primaveral, el equinoccio otoñal eta ola, horrek be gure deuri esan badausela cambioak eta ilabeten izenetan ikusten san zeran dausen cambio, horre bai equinoccio, acá bai sostizio, acá es, y yena eh, ilabeten izenak arg esaten deuri aurrek basekitela eguzkien ziklonikaz, euren bizitzan beha, e, be, euren bizitzan beha egoela influentzia moduko bat, ez? Eta, bueno, gero eseran kristianismoak, ba, barneratu deusen guztionek, eta euren santu izenak, ba, kimok esan deuen muduen, ba, santu izenak egin piñi dotxiz, ba, errezagoa dalako, pues, si no podes con ellos, unete a ellos, no? Eta, bueno, ba, aurrera segiduko dugu, eta itxiko txet, ya, purtsuet, e, beste gauze batzuk kasalduko dugu, zen? Bueno, niko handiko txuta purtsuet zantahagedaren eh, inguruko nondi datorren apurbetez, ez? Oingo, eguenean izen za, bueno, sa juan bezperea, eta barikun eukindu egun zantahageda egune. Ba, zantahageda egune dator ratxinetik, da, herrito bat, honek, eh, ba, izadialo zorrotik atara nahi dala adirazten dago, ezta? Da? Esnarazi ez erakutsi nahi dau. Eta horregatik, egun horretan, eh, koplei eta bertsoi lagunduz lurrak holpatzen da makiekin, natura esnarazteko. Hau holan bada, eta bueno, hori dios gure interpretazioak, bueno, gureak edo tope dugu zenak, bakotzak egin da zela, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Apurtzuetez, oza, guk zentzu hartu dut zegoen entzet. Eta, ba, ikusten da, ba, ospakizunau, e, kristautasuna zabaldu baino ariñago lehenagokoa darla, ez? E, baina, bai, e, ba, jai, beste jai guztien moduen, Elisa Katolikoak beraganatu egin dauz, eta beste itxura batean mondotze, ez? Eta horregatik santa hageda izena eta jonteko txuta da, ba da, izan zen Sisilian e, irugarren mendean jaiotako jaiotakon eskabat. E, Sisiliako gobernadoreak beragaz eskondun nahi, nahi izan ban, baina gege zuen maite eta eskakitsunari hori uko intxon. Gabor, gobernadorea azarratu izan, benetan, eta ageda txilotu inban eta torturatu, bebai, hilarte, e, maialenek bere kompla esaten duen moduen. Esto guentxun, baina gobernandotzuet kompla guztien txuteaz e, potente-potentea da. E, il eta gero ganera, ba, gobernadoreak okurru duakon babularra mostea, eta, eta ageda gazteak beregoari tinko utxirizio lako baliza katolikoak zantu bihurtu ban, ez? Eta hori da, ospatzen duguna gukotzaiaaren e, bostean. Ba, uste dut, gure gure grokotasunean, soritzarrez hainoituta entzutan gauden albiztea da lau, ez? E, indarkeria matxistaren ondorioz asesinatutako emakumen berrizatea. Eta Kristo ondoren irugarren mendean be, gertatzen zan. Santageraa ez dakiz zen batgarrena izango zan urtean era izango zana, baina hotzaaiak e, zazpien gauz eta ja zazpie emakumehildeuzi Estatu Espainolean da Euskal Herrian, indarkeri matzistagatik eta oso fuertea da. Ez hainbeste menderen ondoren eta oraindik ez da kantzea osatzeko mekamendurik asmatu. Zergatik izangotera ez, e, Denbora egon da. Harri e, dago e, gizartea guztiz gaizotua dagoela, eta uste dan artean aurkitu beharko gendukela, mendez melde bizirik irauten dauen lakra hau betirako desagresteko formula. I ahiten dugun. en carnaoles, que era para ahuyentar los malos espíritus y despertar la tierra para que sea fértil porque ahora está la tierra muerta y ya desperta en la primavera el, igual, no decir el que lleva los cencerros es un hombre vasco, se compone de pieles de los cencerros y el isopo, la cola de caballo La oveja lacha, eh, las plumas de gallo, todo pues todos son componentes de animales de, de aquí. Nosotros siempre lo hemos conocido así, nos lo han transmitido así y lo seguimos transmitiendo ¿no? a los jóvenes. Bueno, entzuten gabisen haurentxe bertan, youtube hartutako bideo txu bat da, e, katalan batzuek eindakoa, eta bueno, ba hori, joaldun edo zanpantxarren figurak azaltzen dauz, bideo bastante kuriosoa, e, ba ez dakit, e, amabos bat minutu kontatzen da dauz, irudie derratekoz, eta bueno, oso gomendagarria ez. Eta bueno, ba hori, esan beha da, Nafarroan daukala jatorria, e, subieta eta ituren herrietan egiten den ohitura bat dala hau, Eta, e, bertan ez dela esaten zanpantxarrak, esaten zai e, joaldunak, es? E, jatorri zanpantxarra be, beste, beste, beste figura bat da, eta, bueno, ba, jakitearen, es? Eta, bueno, ba, bideokaila saldu dau, es, e, Ba, eserriko hainbat elementu gazosatzen dan jantzia hartu, e, besteak beste Ardila Rusko soñeko ahundi-ahundi bat, gerrian e, atzeko partean joare edo zencerro ahundi batzuk imini, Eta, bueno, ba, horrekin e, e, egiten dute e, jaia, ez? Eta, e, inauteriko astelenean, pasaren astelenean, oitura da subietako joaldunak egitea bidea ausorik-auso iturengo joaldunekin batu arte, eta, bueno, bideeko ausoetako joaldun desberdinak ere batzen zaizkie joaldun hauei, ba, joateko egiten bidea, ez? Eta horrengo gunean, martitzenean, ba, alderantziz, bueltako bidea egiten da, eta, orduan duan, e, hori, e, e, iturengoak mm, duaz e, subietaraino, ez da? Eta bueno, hori, ba, esan berak esan dauen moduan, egu barriarekin lotzen dan e, e, ospakizun bat da, eta oso, oso antzekoa, aurkenek lehena saldu dabeen santa ere bai, eskatzen zaio e, lurrari berpisteko, es, naturaren berpistea. orain eguan ego, e, egon da hilda, esaten dugu, eta horain e, egu berriarekin batera, hori, ba, e, e, berpistea hori, hori eta bebai, bide batez, izurritea kusatzea, hori, izaten da, honen... Ohioan jatorria edo ospatzen dena Bai, ba, hori ez, hor dauz, ba, inauteri honik e, Dauzela oso lotute lurregaz, ez, ba, hor gabiz e, Esaten behin da berriz, ba, zelan kultura pagano honik edo erligio edonik gurtzen deurien depora guztien lurre, euren inguru giroa Eta eure bizitze emoten dotxiena, ba, jure, lurre, zue, e, guzkie, ba, ilargiez Eta, bueno, inauterionik esaten da hor da horrela iniausitik edo iniausketatik izan leikela, ba holan eh, podatik, ez da, sostizio de, eh, de inbiernon be eh, arausi eta garbitu, eta holako epoka bat da non garbitu hinbehar dan, ez, hilde dauen geuse, bakendu hilde dauena, bai adarrak, bai lurre hilde dauela, eta honi inauterietan, ba hor, eh e, e, iten jakolako invocazio bat e, guzti hori be, e, berri hasteko, esta, ebagidana berri hasteko, lurre berriz eh eh itxartuteko, esta. Da? Hor dator itxebe mosorro hitxe, etorri leikela e, somorrotik. Ez? Orduen dala purbe hor lurregas beti denpora guztien, esta, osea nekasaritza mundue oso oso presente dau olako feistetan, ez da, gero naiz eta kristianismoa barneratu eta ba, olako santu egunek ipinitala hostia, ba, dau oso bo, olan lurregaz, ez, eta bueno, hor dator, eh, ba, gente amosorrotutea, hor dator, eh, itxartutea lurre, espiritu txarrak botatea, zue eta geuzek erretea, ez da. Eh, <coughs> eh, eh, eh, eh, itxoain, segundotxo bat. Or, bai, eh, pertsonajeak adibidez, hemen iauterietan eh, joaldun ez gain, bada uz beste pertsonaje batzu, bada direz eh, mielotxin, txatxaroak, xiripot eta honik, eta honik deki ebe bai, olako zer ikuze usta txarrak eta eh, edo usta eta ekasaritxegaz, ez? Eh? Mielotxin erraldo ya adibidez izin lehi gozea, ose gozea dator eh, usta ez bada ona, orduen gente hamozorrutan ze mielotxine gazetan horite endotxin zean putadak, da bota eta, eta olako geuzek ezta. Eta hori da, eh, otiek edo moskitoak, ba, ekarten deuri esan larbak, edo ekarten ba eta usta jaten badotsu ez da, ba, horren ondorioa. Hor duen siripot, da apurbetolako olako eh, larba horren representazioa raizit jo ten jako, eta eh, eh, ez da personaje politbel personaje apurbet, ez da txarra bez, baina usatu nahi personaje bada da, da usta txarren e, simboloa moduen, ez, eta gozeteana ez. Eta hor duen txatxaroak dire, hor da bizenak lenoan ahiten, da saltoka eta hona eta, ba, gozetean e, ondorioz datorren eromena. Hor duen horregaiti dire olako personaje raro batzuk, eta joten ten dotxie ziripotteri, eta botaten deurien lurrera eta holan. Zer dauz erotute gozea gaitik, eta gure deuriena da, larba horrek, eta mielon txinta honik joatea, eure gure deurielako gusta ona eta hor duen... E, Ez da egongo goserik eta denak ba, biziko direpozik, ez? Hori da, purber, representazio guzti hau e, iauterik paganoetas. Gero, kristautasunak hartzen deuzenean, enkambio, e, festibidade hau aldatuten da guztiz, eta erabilten da momentu e, apokaliptiko edo desfaseko momentu beth moduen, ez? Hor, denak balio deuena, desfasea, maskarak, e, interkambio papelak, gizonak neska bihurtu leikez... Eh, goiko klasekoak ne, ne, nasteleik esbekoakaz, bekoak goikoakaz eta popul, bueno, herriek berabilten be momentu hau iauteriena de desfase, ba bebai poteresko personajeak, eta holan eh azten da erabilten momentu honik de desfase ba holako barre batzuk egunerokotazu ba egunerokotasu bizitzan poterea dekien personaje horrentaz taes eta horregaitik isin dire askotan saiatu sindire, ba iauteriak E, olan e, galerazten eta debekatute gondire historian zehar eta olan, e, nara keber, e, e, historia paganoagaz eta zer gurtuten za momentu batzutan eta gero kristautasunagaz zetan bihurtu den, ezta? Ni gureko neuke gaineago galdakotik zen eskontau zelan galdakon dauen olako hitura berezitzu bet mozoio okorrena Eta mozoiok erda olako personaje bat, ziestero bat, eta olan guztetan jako naparranda, eta olan apurbetraen ez daite, ba, eltrebesa eta aukerra dana, ez da, olako txantxak eta hori ilten da putadatxo ekiten. Eta representetan debo esaten da, representetan da lapurtxuet gaitzak eta geuse txarrak, orduen iauterien bukaeran erreiten da. Eta hiten jako olako ipaiketat eta erreiten da, olan usatzeko ba, geuse txarrak, ez da, olan e, txarrak eta... Olako geuzek eh, usatzeko. Beti gabiz olan eh, o, eh, lurren ganean, ez da? Olako nahiz eta desfigureu historian zehar, apurtxeet, oiturak, eta olan beti dau polako pozo bat hor gelditu jakune lurregako olako erlazio bat ezta. ez da? Da, bueno, ja aurrera goaz beste geuze batxuka saldute. Bueno, bani kontxe plantauko do dana, izango da, purbet, eh, iñauteri kristianoen paradigma edo asaldutea, ez da? Da bueno, hazi azteko esan leike e, iñauterien errepresentazioa dala ikaskizun e, funziño bat kristau bentsako. Zarriten esaten da, e, iñauteri e, izeten dela ba, ospatuteko, aprobetxetako, e, cuaresma etorri baino lehen hau, zeda kristolango periodo luzea, eta aprobetxauin bada, ez da? Horti, hori etorri baino lehen hau. Baina hori gusti sokerra da eta eta Eleisa egiten da uena da planteau e, inauteri eta kuaresmaren arteko ona eta txarraren e, arteko borroka moduen, ezta. E inauteriak e, lengoteik egon siresan eta ba Eleisak ifinidu hoztean kuaresma e, luze bat, ba balioak edo inposatuteko, ezta? Se bestelan izango san Kuaresma eta gero inauteriak eh, aprobetsitako izango ezta. Gero, beste aldetik, eh, ba, ba geusea da, eh, eh, eleizaren baloreak eh, transmititan diesela eh, modu errazago batean, ze, klaro, eh, desfasean ostean, E, berrogei eguneko e, refleksio morala da zera badeko batzenean bat e, argiki geldituko dana izango da, refleksio moral kondizionatu hori edo ez. Eta bueno, da karnavala beti izen da, arazo bat eneko kesan dauen moduen, arazo bat e, boterearen txako ez da. Ze sarreiten ba satirikoki eta tratau izen direz figura, boterearen figurak, eta ba hori apur reprimituteko edo, ba sarraiten e, galasotu edo debekatu indies e, karnabalak eta beste batxutan, ba simplemente, e, ba, simplemente instituzionalizatu indies, ez da? Gaurko gunean e, dauen e, mekanismo de defensa edo, ba izango litzateke, ba argiki, ba inauteriak e, udaletxeek e, organizetan dabil, ezta. Eta instituzionalizatu egiten dabie, ba... Ba, komo mekanismo de defensa Bai, eta gero kapitala egiten duena abe, bai, ez mosorropillo bat komerzializeu Danak euren figurakaz, bai neskantzat beti holan taia baen taietak Gizonanko, bo, eh, disfrazak behor superroli zeta Ez dau eh, mutilentxako disfrazik igualde princesaako taiak, ez da ta? Osa, danak oso ipinten deuriz neskantzat eta mutilentxat Eta bat ezbe, ez itxi, al libre albedrio, eh, dozeine, dozeingeusetaz eh, disfrazetea. Beti boloa emon, holako disfraz insulsoei, contenio politikoik ez dekienak, ez da. Bai, eta kauzea da inauteriek represententen da biela el desorden, edo, es? Un poco la ruptura con el orden social. Eta, claro, hori eh, apurbete arregletako, baleiseak dekon aukin dauen mekanismo de defensa beti senda Eh, la cuaresma. Es? Da, gero atorrela el miércoles de cenizas y reflexionan sobre todas las mierdas que has hecho. Eta bueno, gero gauzea da, sarriten, esain eh, besta Euskal Herrizen, baina igual bai gehi hau sarriten eh, eh, inauteriek ba, aldarrikaten da bie autorirade komiko bat edo, es? Da purbeto negasiten dana da, boterek ba, iten dahu mofa, De, de, de como los, los gobernados no son capaces de gobernan holango figura komiko ganorabako bako batifinis eta bueno, ba hori se apurtu ba bete horresek diese linea generalak eh, eleizaren inauterien paradigma eta bueno ba konbidatute den saituzez, apurtu ba bete bigiratuteko eta analizetako enmondako informasiñogar, vale? Junkie, disco, disco junkie Baraski visi duna kentsuten zau de Ondasaspi.bos, Irola y <tien> <tien> 9 de cada 10 de Casaris lo recomiendan Derbenorgia main batean orain dela urte asko eta asko ziripot izeneko gizon bat bizi zen lantzeko herrian gizon potolo potoloa zen ziripot ia ezin zuen ibile ere egin hortik aterako kontuak zen gizena eta makala zen baina gizon patxadatsua eta halaia zen ziripot eta denek maite zuten herrian ain gizena eta baldarra senez ez zen lanerako gauza Baina, gauza bat egiten zuen ondo ziripotek. Ipuinak kontatu. Ipunen truke, erritarrek jatekoa eta egatekoa ematen zizkioten ziripoti. Tori, ziripot, gaur gazta puzka bat eta augia karri dizkizut, esaten zion batek. Eta nik, ardo pitxer bat, beste batek. Beste batek, aragiego zipizka bat ekarriko zion, eta hurrengoak Katilukada bat salda bero, eta orduan, ziripotek, ipuin polit bat kontatzen zien eskeronez. Bake ederrean eta pozik biziziren denak lantzeko berrian. Baina, egun batean, mielotxin izeneko erraldoi bat azaldu zen, eta arekin, zaldiko etorri zen, erdigizon eta erdi zaldi zen izaki bat. Sakarra eta gaiztoa zen mielotxin. Eta deabrua bera bezain biurria saldiko. Etorri orduko herritar guztiak bildu zituzten herriko plazan, eta hala esan ziren miolotsinek trumoia bezalako ahots beldurgarriaz. Hemendik aurrera gok egintzen dugu herri honetan eta entzunongi guztiok zuetako bakoitzak zerbait beharko dugu etxeetik egunero egunero. Bestela Egin zien mehatzu, mi elotxinek. Gendea marmarka zen protesta eginez, baina mi elotxinek izilarazi egin zituen berehala. Iso, demonio kaikuak, eta oberu zuek gure aginduak betetxeak. Esan zuen garrasika, mi elotxinek. Gende guztia beldurturik zegoen, eta mi elotxinek agindutakoa betetzen hasi ziren guztiak. Milotzin eta saldiko, plazaren erdian jartzen ziren egunero, eta herriko jendeak zerbait eramaten zien etxetik. Siripottzen ezer eramaten ez zien bakarra, gaiixoak ez baitzuen zer eramanik. Behin, ala esan zionmielotxineek zripoti, Petral Peral egin da. Au potolo, zatozona! Siripottik giiza joa, makal-makal urbindu zen. Zuxer gaitik ez diguzu ezerek hartzen, eh? Galdetu zion sakar-sakar mielo txinek. Ezer ez duenak, ezin ez ere eman, erantzun zion ziripotek. Aizu, tontolo-potolo, gurekin gutxi gero! Egin zion garrazi, mielo txinek. Zaldiko ere, azarrez egoen, eta ziripoten joanez, ostiko bat eman zion bere zaldian kayekin. Tori! Guri adarra jo nagizateagatik Siripot gaixoa lurrera erori zen. Altzatzen saiatu zen baina alferrik baldarregia zen bere gorputz potologura ura mugitzeko. Midartean, mie lotxinek eta saldikok bar eginten zioten Siripot digi zara joari. Gaua etorri zen eta denak etxera bildu ziren. Mie lotxineta saldiko ere lotara joan ziren. Herria utxik zegoen. Siripot gaixoa bakarrik geratu zen herriko plazan, lurretik altza ezinik. Inork laguntzen ez bazion, han igaro beharko zuen gau osoa. Baina gau erdian, herriko jendea agertzen azizen isil-isilik. Zazpik izanen artean, zutik jarri zuten siripot. Ez dago eskubiderik, honek ezin du horrela zegi kezatu zen emakube bat. Baina zer egin dezakeguguk? Oso aulak ara mielo txinerraldoiari eta zaldikori aurre egiteko. Esan zuen gizon batek. Denek izilik geratu ziren. Orduan zidipotek hitz egin zuen. Erleak ere oso txikiak eta aulak dira banan banan hartuz gero. Baina erlauntzako erle guztiek erazu eginez gero... Nor ez da izutzen? Bere ala ulertu zuten herrikoek ziripoteka erazin nahi izan zirena. Beraiek ere, erleak bezain haulak ziren banan-banan hartuz gero. Baina denak elkartzen baziren, errazmen peratuko zituzten mi elotxin eta zaldiko. Etxera joan eta egita jak eta sardeak hartu zituzten. Eta, gero... Mielotxin eta zaldikoren bila joan ziren denak batera. Saldiko kordea iez egin zuen, zaldi hankekin erraz egiten baita korrika. Baina Mielotxin erraldoa harrapatu egin zuten. Erritarrek damutzeko eta barkamena eskatziko esan zioten Mielotxini. Baina Mielotxiniek arro-arro erantzun ziren nira mutxeko eta zue ibarkamena eskatzeko, ez orize kakan arrua lakoak, ikosiko duzue, ikosiko duzue, egin zien amenazu. Orduan, epaiketa egin zioten mielo txinierriko plazan, eta denek hau batez erabaki zuten, erraldoia zutan erre behartxela, eta alaz egin zuten. Dena pasatu zenean, lasaitasuna itxul zen berriro ere herrira. Ziripotek kontu zaharrak eta ipuina kontatzen jarraitu zuen. Eta berriro pozik eta zoriontzu bizi izan ziren lantzeko herrian. Siripot, Siripot ziripot, ziripot, ziripot maita garria. Kontalari, kontalari, kontalari miresgarria, Galdu duenak, galdu duenak ipuinaaren aria. Azmadezala, azmadezala, beste bat berria. Whose bodies are bodies Whose rights are rights Cuepo de kiene De nosotras Bueno, Peña, bause Hemen bota deutxugu guz e, Geure reflexiñoak da, bueno, da Geure inkasketak eta Investigazioak, da bueno, espero dugu Eh, politxo izen, izena, izena seguen belarren txako da honetxe bueno, beti beti danes ba, gelitan jaku ostean eh, ba, La Hora del Suicidio programia ez da? rock, punk eta hardcorre alorrean ba, monografikoak entrevistak eta propósame musicalak así que seixue amatau irratie da segidu pegueta eundasaspi.bost Ni partido, ni marido, ni BUM! Hemen gabiz entzuten krudasku bensi, honekin itxiko zaituztegu, temoi bat da eta honeko gora erazten dozte atzu izan zela bon marleiren urte betetzea, asike, bueno, ba, fenomeno bat izan zan bera, asike, zorion bat, e, beraren txako, bere familiaren txako. Eta hori, segitu irratia entzuten, ez ahaztu? Bueno, informazio informa sí lo pillo en su gaurkoan, ¿está? Orain eh bakotzak bere interpretazioak eta gogoetak iteko garai heldua da. Eh ba, besteriparik ondondo paseu astie eta aurrengo domekal arte. Eta hemen el dugarabukarara eta betiko moduen elkartasuna, baur borrokan zauzien guztioi, sistema usten lonen kontra, besarka da kru azkubensi zentxat eta euren borroka feministari baur kuban, kartxelan zauzien guztioi bebai, hemen dit besarka bat, gogoan zaituztegun lima, gogoan zaitugu apa limon, eta ama, maite zaitut! Guzbariz, our Whose rights are our rights Cuerpo de quienes de nosotras derecho de quienes de nosotras decisiones de quienes de nosotras Cruda cuben one more time representing women and queer people choices Okay yeah you the rosario de no de nuestra página que es su doctrina de nuestra página ni, ni amor ni estado ni partido ni marido ni amor ni estado ni partido ni marido ni amor ni, ni, ni, ni, amo, ni estado ni partido ni marido ni amor ni estado ni partido ni marido Vale, novanita va seguiste los corre logos, galladitas no, aquí estamos la cruda con mi hermano representando a las primas. Oye tú, en esta Ahorita vida te demogan importancia en otro lugar te defenderemos con el legacy, más que reconocemos la discriminación. Somos carismilde, somos color, pero de más somos mujeres, necesitamos amor, conocemos el sudor, deseamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. Miki ni shiki ni riki, Kriatura diferente batu ziki. Miki ni shiki ni riki, Kriatura diferente batu ziki. Afro latinoamericana i carri, Begnao, Lugio de mi gente, Demi gue, buena... be